Ліда, Леся, Віра Розділ четвертий, частина перша У Вавілоні, як завжди, висів клаптями сизий тютюновий дим, який туго переплітався із приглушеним гомоном і ненав'язливою музикою. Я сидів за столиком у товаристві пляшки шампанського. Вона в мене була друга, а я в неї перший. Я люблю бути першим. У голові моїй уже розтікалася солодка благодать. Усе, чого я прагнув у цей вечір, напитися і звалити додому. Ніщо не могло мені в цьому завадити. Правда, ще була вірогідність того, що припреться до Вавилону олюсь, але настільки мені відомо, він у цей час гнав до Москви чергову крадену машину. Сам він авто не крав, але займався перегоном, співпрацюючи з бригадою «Мухи». Однієї двох машин було достатньо, щоб жити цілий місяць безтурботно. Додому йти не хотілося. Врешті-решт удома мене б чекало те саме: попивання вина і розмова з самим собою, яка б закінчилася спробою написати якогось шедевра на п'яну голову. Ви ніколи не пробували писати під газом? Ні? То й не пробуйте. Вийде повна фігня. Хоча в момент, коли ви це писатимете, буде здаватися ніби з-під вашого пера народжується справжній шедевр. І останнє, що вам зблисне у свідомості, коли нарешті запорпаєтеся у постіль, а я такий талант. Вранці ви думку поміняєте, навіть не сумнівайтеся, а шедевр ще в смітнику. «Куди спокійніше банячити на самоті у кнайпі?» Зашиваєшся десь у затишний напівтемний куточок, спершись плечем на стіну, закидаєш ногу на ногу і можеш споглядати всю залу, ковзаючи очима від столика до столика, або тупо дивитися в одну цятку на столі чи в пляму, в оцю ось, що нагадує сову, і думати про все або про ніщо. А може фіксувати дівочі сіднички, Надзвичайно миле заняття Сидіти під кайфом і нічого не робити – це справді приємно І бажано водночас нічого не думати Викинути геть усі думки Розігнати, мов докучливих мух, усі слова, які миготять у голові І залишитись зі свідомістю немовляти Чистою і прозорою не слова, а тільки у неокреслені звуки, барви й запахи, відчуваючи насолоду від цього п'янкого і млистого стану. Я згадав, що в мене вже був такий період, коли я вечорами просиджував по кілька годин у кнайпі. То було 1979 року. Я ніде не працював, але регулярно щонеділі ходив на книжковий базар, де здійснював якісь дрібні оборудки – Купував, продавав, перепродував, і цього цілком вистачало на те, аби ввечері посидіти в кнайпі за графинчиком сухого вина. Інколи, підхмелившись, я роззирався залою, виловлював очима якусь панночку і запрошував до танцю. Вечір завершувався у мене вдома. Зараз я нікого знімати не збирався, мені просто не хотілося йти додому. «Де мене ніхто не чекає, де тиша і пустка, темрява і смуток». Час до часу зі мною хтось вітався, кидав кілька слів або запитував, чи я когось чекаю. Я кивав, знаючи, що інакше хтось із них міг підсісти до мене і відвертати своїми розмовами. А я часто люблю за вином помовчати. Але коли з'явилася Марта, я сам її підкликав і запропонував зі мною випити». Мені подобається випивати з дівчатами набагато сильніше, ніж із колегами. Можливо, тому, що віддаю перевагу вину. Марта – чудова співрозмовниця. Чоловіки її не цікавлять, з якого часу вона розчарувалася в них настільки, що вирішила присвятити себе науці. Якщо вам уже траплялися дівчата, які присвятилися науці, то зможете скласти певне уявлення про Марту. З ким іще, як не з нею, міг я поділитися останньою новиною? Марта враз спалахнула жвавим інтересом. Вона так і сказала, так буде краще? Очевидно, мала на увазі себе. Але тобі не слід себе картати і вишукувати в собі причини того, що сталося. Насправді, причини не в тобі, а в ній. Просто вона не хоче це визнати. Набагато легше звинувачувати когось. Це її самозахист. Якщо у неї хтось є, а я в цьому не сумніваюся, бо важко собі уявити жінку, яка, потрапивши у чужу країну, раптом вирішує стати вільною, то все, в чому вона тебе звинувачувала по телефону, адресовано зовсім не тобі, а тому, хто стояв поряд. Це нормальна річ. Тому ти не мусиш усі ці слова сприймати серйозно. А натомість я б тобі радила, знаєш що... Вона запалила цигарку, з насолодою втягла дим і, випустивши довгий сизий струмінь, глянула на мене з підбадьорливою усмішкою. «Вибити клин клином. Довкола стільки класних тиличок. І всі вони готові пережити з тобою захоплюючий любовний роман». «Ну, вже такий всі. Яка різниця? Я ж образна. Ну, не всі, половина». Четвертина. Але це все одно багато. Ти тільки розернись. А про Христю не думай. Переконай себе, що нема за чим шкодувати. Згадай усі її негативні риси. Згадав? Отак відразу? Це непросто. Їх так багато? Не в тому річ. Вони не настільки суттєві, щоб надавати їм аж такої ваги. «Але ж вони є?» «Ну є. Тоді давай по порядку. Що тебе найбільше діставало?» «Ти справді хочеш це почути?» «Вважаєш, що я твій психотерапевт. Краще все одно не знайдеш, а я – могила. Ти ж знаєш». «Знаю». Марта і справді вміла берегти таємниці, і цим відрізнялася від інших жінок, які себе присвятили науці. «Тоді починай!» Я надпив вина і задумався, про що ж насамперед я мав би розповісти. Але слова раптом потекли з мене самі собою. Я вже не керував ними і не фільтрував. Вона була жахливо ревнива. Хоча я не давав підстав, але їй здавалося, що я тільки й роблю, що стрибаю гречку. Це справді діставало». У них удома туалет не замикався, і я кілька разів, відчиняючи двері, попадав на її маму, яка сиділа на унітазі. Я поцікавився у Христі, чому на дверях нема навіть примітивного гачка, і почув, що там має бути встановлена фірмова клямка, яка водночас і замикала б двері. І хто її має встановити? Тато. А чому не встановлює? Бо немає часу. А та клямка вже є? Є. Тоді треба викликати майстра. «Боже, Борони!» – вжахнулася вона. «Тато вижена його в шию. Він хоче сам встановити цю клямку. Але ж він не має часу, так?» «Так». «То чому ж таки не викликати майстра? Бо тато має свій власний проєкт, але ж він не має часу». «Ну то що?» А те, що я вже кілька разів заставав твою матінку на унітазі з розкаряченими ногами. І повір мені, це не найкращий спогад про відвідини кльозету. І знаєш, що я на це почув? Христя звинуватила мене в тому, що я навмисне підстерігаю її маму в кльозеті. А та навмисне там сидить півгодини чекаючи на мене. І що взагалі вона має тиху підозру, що я граю її матінку». «Боже, яка шиза!» – похитала головою Марта. «І чим це скінчилося?» Я взяв і вкрутив на клюзетових дверях гачок. Це викликало великий шок у її татуня. Він не розмовляв зі мною цілий тиждень. Але гачка не зняв. І ти уяви собі, що цей гачок продовжує висити на дверях і досі. Хоча вже проминуло шість років, він досі висить. А новісінька клямка з хитромудрим замком – так і лежить запакована. А мама чула про Христині фантазії? Чула. Але знаєш, вона вже до цього звикла, бо Христя була переповнена фантазіями. Тобто мама поставилася до цієї вигадки, як до дитячої бздури. Перед тим Христя вже встигла звинуватити свого батька, що у нього є коханка, і розповісти, як вона їх вистежувала. Але, знаєш, життя ж не складається з подібних дурниць. Я собі доголовити все не дуже брав. І хоч воно мене діставало, але я з цим готовий був миритися. У мене не було підстав для розлучення. А тепер виявилося, що саме завдяки цим фантазіям і знайшлася підстава. Вона покинула мене тому, що я гуляв. Але людині, яка звинувачує тебе, що ти грав її маму, Неможливо довести, що ти не грав усіх її колежанок і всіх знайомих. У цьому є своя закономірність. Ваш шлюб все одно був приречений. Рано чи пізно вона б тебе довела до ручки. А в міру того, як ти ставав дедалі відомішим, ревнощі її б тільки росли. Тому дякую долі, що вона виїхала до Америки. Я пробую дякувати, але не виходить.